زمانگ د من د ترجمه سبق سمعالله لی من حمیده قوری منگا ویلیو کلچی او من گزار منسکی نارینا زنانا صورت فاتحو وی صورت اخلاس یا نور یا نسی صورتو نو بیا پروکو کی کتشی سبحان ربی العظیم پاک دی رب زما کلوی شان والا دے داغرب صفتونا طول پا دے ملس کی منگ بیانو بیا چی دا رکونا منگا اچت شو تممی الله لیمن حم ده خبر د خبره الله دغه چا چا چې دغه صفت وکو دو دوره څوممرره کوې کوې خبرې دي په دی موس کې وارمان دا دی چې زمونږه ډېر خلک خبر نه دیمی الله ولیمن حم ده واورې دا الله خبره دغه چا چا چې دغه صفت وکو نو بیا د هغې نه بعد ربنا لك الحمد دچ ازان لمو مزکو ربنا لك الحمد او چې د امامته مونږی نارینه د امامته مزکې میمان به وي سمع الله ولمن حمیدان ومقتدیان موي ربنا لك الحمد اے رب زمنګا نن چې کوم زمنګ سبق دے څه دے ربنا لك الحمد دا زمان سبق ده نجي کل زه ده ترجمه کوم زنانه هم دا ترجمه پا ده زوده که زوتا وی آو دا زمان سبق ده ربنا لك الحمد اے رب زمان سفتون ده خدای توب ستا ده پار دی خبر دسن شروع شیوه سبحانك اللهم پاک ده رب زمان سبحانك اللهم پاکیتو ده هر قسم د شرک و دا و بحمدی کا او د نقصان نه وبحمدک او صفاتونه د خدای تو په ساده بار دي دلته بیاوي دا ولي وي دا مون نه دا ټول توحید دی شیخ القران رحم الله د پنجپير الله دی قبر د نور نډکی او الله دی د درجات بلند کی سراغی دا په پا وجه بانده، نن په دی ملک کې دا، ده قرآن درسونه دی، دا کل سوچ کوم، زیم که زفنج پیر تا نوی تره، نن با زمان یادان لی وجودا، یو گوٹ کې بنا سو ماو، تایویزونه دیو، دا دا دی تاویز دیو، دا دا دی تاویز دیو، دا دا دی کار دیو، دا دا دی کار دی کار دی، لیکن شکر الحمدللہ دا الله دیر لوی رحم دی چه اللہ پاک زمان تعلق دا خپل عظیم کتاب سره وگر نو پنچ پیر شیخ القرآن تا چاوی چه چا مولانا سیر تازو توحید توحید توحید دام پا بخا کڑے دے و دا منز ذکر پکینا کوایی منز بیان پکیم کوایی کرا دا منز خبری پکیم کوایی دلته د مونږ خبرې تاسو نه کوي شیخ زبوتي ته په مونږ پوېږي امولاو ته یاو شیخ زبوتي ترجمه وکړه مونږ الله اکبر سما ده دا الله ډیر لوی دی شیخ زبوتي دا څه د توحید دی کنه دی وی دی به ورته مخې ترجمه وکړه سبحانك اللهم ا کی ته د هر قسم د شرک او د نقصان نه یاله وی دی سدي توحيد دی کنه دي مون سول توحيد دي مون کي دا الله توحيد دا الله یوواله دا به الله پاک بیان کړه دي لربنا لك الحمد بار بار ویلیکيږي چه بندګوره زما چی غم صفاتونه دي ګوریا ببل چاله نه ورکه زما چې کمم حق دغه به بل چاله نه ورکې رب به نه نه کلل الحم ره به ټول سیفونه د خدای توپ ستا دپاره دي د بل چا د پااره نه دي د بل چا دپاره نه شته سممت طلب دی زما رببه د خدای توپ سیفتونونه چې صریپ تا د دی ديناغ به صریف تا د پااره ګړم بل چاله ب نه ورکم دا, دا هر من گزار د الله سره دا, سر دا وادهوي او هرته ته وجوشته دا هر من گذار دا هر نارینه دا هر زنانا دا الله ر بولزت سره دا وعدي دا لوی چې ای ز ما ربا د خدای توپ صفاتونه چې سمره دي دا بزه سړپتال در کوم بل چاله بنور کوم لیکن سمره خلق دي چې هغه دا وعده ماته کی دا الله صفاتونه بل چاله ور دا الله چې کوم حق ده وعد دار اختیارمن سوق ده یوالله ده. ده هر وعد دار اختیارمن الله ده انسانانو باندې اختیار ده چا جلیگی ده الله چلیگی به انسانانو باندې ده بیماری را واستو او دل ریکول اختیار ده چا ده ده الله ده, ده. ده صفات الملک الملک مطلب اختیارات و مالك اختیارات و خواهن سوگ ده Allah. يو اللہ ده نسید داد تاد دا اللہ را بل عزتنا الاب بل سال ده ورکل دا صفت دا صفت الملک چرا مصیبت راشی تکلیف راشی او دا خبر ازده که ذکر کم قرآن ذکر کردی دا پا منز که اللہ ذکر کردی دا جبار بار اللہ سوئی رب بهنا لقلل حم کله وي و حم دی کاهته م راي خبره کله وي ووب حم دی کاه کله وي سمع الله ولی من حم ده کله وي رب بهنا ل کلل حم د زما استستا عقیده مضبوطوي د زما استستا نه نظرې مضبوطوي یو سړی په موز کې وي رب بهنا ل کلل حم یا څې فطونه د خدای توپ 100 دره پردي 15 ټه مده په منځونو کې دا او پهار رکات کې وای وای کنه وای پهار رکات کې وای روزانه څو پیری وای دی د وېتر سره دی شامل کوسو 32 پیری غالباً 32 جوړي کنه دوه ورځې پیری 32 پیری 32 پیری داسوي ربنا سکی دی بوسرے بهمن نمو نو هر بار خطا کی ربنا لك الحمد اے رب زمنگا خدای تو صفاتونه جسم ردی او خدای تو صفاتونه متا د اعلی معلومی کی چې ته قران ته کینی قران نه خبر نه ل قران په باره کی تا معلومات نشتی قران موږ ته قرآن خو بس منگه آسید. برکت کتاب گرنه چې چه بکور کی پروت دین بس اوی قرآن پروت دین. قرآن خو منگه بس طرف تیده پار گرنه چې چه مده اوشی علشابا واده جمع کوي واړه جمع کوي زنانه را جمع کوي سپارې با گرونه کې تقسیمی کوي دا واو ری زنانه واو ری کستاس و کور تو سوک سپاره راوڑی چه دا او واده جبهاره واپس ویسه ولید قران بیزتی کوي زبدلا دعاء مکم زبدلا نفل مکم تا به صرف ديكور کې سوال جواب دا کړو چی هره دمو فلان کې رشتہ دار مرده یا ملدا بالفرض دعا ولا کوي بالکل یو انسان به انسان ته دعا وینا کول شي لکه درس ما څنګه شروع کوو زنا نو سوال جوابو وکړل چی دعا ګانې به وک کوي دا یو زنان وي چې د دی دپاره به دوعاهکي بل ان دی بلکل جایزدي په کورونه کې دا سپارې تقې مول دا دقرآ زتی ده په کورونه کې را جمه د دا دانو دا ختم دا د الله بیزتی ده خبر پوه شوي که نه دعا کولی شي یو انسان د بل انسان دپاره چې الله پان و بخي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 د بار راوړې شي او ولته کېده د چا یو دوره د بار راځي د پرته دا مونږ ویلیدا درو وي ویلي نه بولې زنا نه وایې دوخ دی به زخ پر طارد او نه مخم چی دې پر دې څړې ته مخم دې ذکر کړه زنا نه پرونی څړې زمانہ مساله ته بوزوکوي چی دا مساله ذکر وکړه هغه تمای انګور سمځره او کور کې پریشانی و ماستا انګور قران ویلې ده وینم ما مونږ او د څه کوي وینم نو چې مونږ او د نکړو د مسلمانانو خبره کوم چې مسلمانای چې بیا وته و نجات دین د و د راواده کړل بلمازه د راواده کړی د زويده زیدین پریشان دي او تاسو هم پریشان یاست چا دلاته انګور نو مې مسئله بالا اله کیږي چې د انګور دی قران رواق لیک بیا په ځتا ته باغی کې سوروت وخم چې دا د سورتون وایا تلاوت د قران کوه سورته بقره وایا چېغه مون نه کوي اغه قبله ته مخ کوي نو مسئله زیاتې کیږي کنه الله ویریږي چې زما زماده کتاب نه مخواړي څه کومه ده دې پریشانکم معيشه تن ظن کا فإنه له معيشه تن ظن ګولاو غوګونو ووري زمنګ دي زرانو ځان حلاک کو ځان تباہ برباد کو الله سره خپل رابطه مضبوطه ول غوړی الله او پیځلې موږ ته موږ وایو ربنا لك الحمد سبحانك اللهم الحمد لله رب العالمين لیکن هغه الله موږ پیځنده لینے ده هغه الله او منسی مو... قوائی دا منس دا په مطلب ځان پوئے کچھ اوه اوه اوه سبا رب دمرلوی شان والا دے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی دمرلوی شان والا دے دا دی خون بتال علا در کئی دبا خوین دو میں اندو ناری نو زنانو سوک چی ماؤ تا اللہ رب علی زد پی جنگلی تا تاوشوا تا اللہو پی قسم ده چی طبیعت سبحان رب العظیم دت پا رکو کیوئے طالب اڑا در خون در کئی طالب مزہ در چې چواقی زما رب دیر لئی شان والا دے دیر اعلی رب دے ډیر لئی رب دے لیکن تا رب پہ جندلیں ندے او بس وائی کنا لکد توتی سبحان رب العالم وائی سبحان رب العظیم وائی ربنا لکل حمد وائیو وائی کنا طالب مزہ در کوي مقصد ده خبره دهو سده الله په جلگلی کم رب چه منغ عبادت کو ده کم رب چه منغ آغت روكو کو آغت منغ سجده کو دا غرب پہچان او دا په جنگلي دا م موږ تر سن نکی دا م موږ ته دا قران نکی او دا مونږ الفاظ څنګه مو لیکيږي دا یادوي تې زکوي خپل بچو ته زکوي په کور کې خپل نارینه او تې زوتوي د دې نه چلاړی تاسو له پورا هفته ټیم درکړې شو ورو ہفتہ کی بتاو دا زوتوی او الحمدللہ ډیرو زنانو ازکو د سړي د دې لپاره نه چې نن بکو استاد کوم سبق وي او بیا زپته نه خبر نه یم خیر خیره که نه دا از د کول پکاردې په دې ځان په کول پکاردې چې دا مونږ د پاره وی لیکي دا استاد چې دی دی دا دومره ټیم هغه دا دومره ټیم نو اخله دا دومره ټیمه پوری علی دی دا زمنګ د پاره علی دی دا مونږ ته سبق دا زمونږوا خوش قسمتی دا زنانو ل به کار دیوي چې دا زمونږ خوش قسمتی ده چې کرو ځانې نهراتلی پهافه ک دا یور دا زمونږ سبق شوه داړو وایي چېره مونږ بایان لزو. مونږ درس لزو. دا وواي وای سبق لزو. مونږ ته به د وي سبق خیر خیرې میلاږي هغه ز ته ووي هغه یادوی. غ ناری وي پو نې قسم ده. زنانې زنانې یې گنا نارینه ځای دی. را ولې او ډیر زنانې مونږ دي چې ولې دي ډېرې او دام ګرره ته وایم چې د یوې مسلې ده تاسو خبر شوی زرانو ته دا خبره کوم د یوې مسلې ده تاسو خبر شوی او تا تاسو خپل نارینه خبر نه کوو هغه خبر نه وو مجرم یې ولې تعالی چې الله کوم علم در کړل تعالی چې الله کوم په در کړی ده. تا ته یو نعمت مه علاوه شو دا قران دا حدیث نعمت د چا په خرج کوله زیاتېږي او د دنیا د عمل پیسې چې خرچ کې ختم شي اخیر. اخیره دا قران علم دا خوروي تاسو گاوند ته د نانه راضي د فالتو خبرو په ځای تا کار گاوندې راغلا په راغلا کینا سره سره دا فالتو خبرو په ځای چې کېې دی سرهخورې په خیر رالی او خدا دو ب السلام وعلیکم وعلیکم سلام کناسته خورې د نن د پس به دا فالتو خبرې نه کومهسیمته را ځي که نه زما خخواله الله د خوشحاله ته زما تهپوسته را ځي کې نه ما سبق زګړلی زه تا ته سبق شروع کوم خ پهخواګپ پسس ته با طبقه دا چوروکومې نمبر 7 د ناس ته جذوبه کې د خپل کارونو کوم لوخي به کېوینځم دا به کېو کوم ته به کېټ کې کینا او چې دل او درګه په خوما اړه ډول هغه او دا دا इजکه یو یو یوټه کې وتا ښا الله اکبر الله دې ورلوې د سر نو ته د مون ترجمه شروع قسم دې اغه زنانا چې تا کر راځي روزانا د خبرو تر د بار بار اتلا روزانا ته وقته ځای کو روزانه د غیبتونو د بار بار اټلا او کله د انګور غیبت او کله د یو غیبت او کله د بل غیبت او هغه ته د منترجمه شروع کتي پرې دا وسړې د پالتو خبرو له سره جوړیږي راځه چې سبق شروع کو تبم زوته تبم زوتم مات مالو سا سبق را پاپته کې یو ذلمه کخيري اگر اته زکی دمر دمر به یک ازدا کو الحمدلله راځه چې تاسو شروع تا چې هغه د شروع کو استاد کورن مدرسه جوړه شو جوړه شو کنه دا کور مدرسه جوړه شو هر کورن مدرسه جوړې دي شیخ صاحب خواله مونږ تلو کې ماړي شیخ صاحب الله دې په عمر کې برکت واچي والله دې ولته هغور کې بیمار ده د تجوی بیان نامګل تلو شیخ صاحب والا داږي وی وی زمنګ تاسو خپل شاګردارو ته وي چې زمما دا تاسو سره سیحت ده چې خپل د کورون مدرسه جوړېږي مدرسه جوړول څه دي لور لیا دا خپل مور ته سبق یا مور لیا دا خپل لور ته خي یا گاونډي لیا دا گاونډي ته سبق یو یو ټکه وته خي او زه خو ان شاء الله کوشش مې دی چې بلکل په آسانو الفاظو تاسو 포 وکم ګرانټه کی دنم بالکل په آسانو ټکو باندې په آسانو الفاظو باندې او بیانوم زه کوشش کوم چې بالکل په آسانو الفاظو باندې تاسو 포 وکم چې سبق کی ګران نه استاد دا خبره به کو خو او زه په دې فون شوما دبې س مطلب نه دی سان دی اللهمونله خلی بهترین نه موقرهله نو د نن نه تا ټولې زنناانه دا اراده وک کوي دا نی وکي چې باس زمون کورونه به دنن نه مدرسې شي مدرسه صده مدرسه ویللی کېږي دی ته چې پاغې کې دهړه کېږي دا دهکړه کته خپل لورته کې ته کې نوڅې ته چې خاوند ته گاوندې ته خواخي د رشتداره د غېته کې یا خواخي لګیا ده انګور ته کې یا انګور لګیا ده خواخي ته کې او ګوره په دې کې شرم نشته چې وزنان نه و چې خا زه به اسلګه د انګور نه سبق زده کوم نو دې کې څه شو د ګوي شرم خبره نشته هیڅ عيب خبره به کې نشته نبی الله صلواۃ و سلام ابو بکر صدیق سخارو کانو. ابو بکر صدیق دنبی علیہ السلام سو. سخارو. عمر رضی اللہ عنہ دنبی علیہ السلام سو. سخارو. او نبی علیہ السلام زمی شاگرد دے زم خپل دے اقبل سخارتا. یو سخار نمدے ابو بکر. دبال سخار نمدے عمر رضی الله تعالی عنہم. اگید سخی. سبق و تخی. د دوانو صاحبو زم لگیا دے سخرتا سبخی کلا کلا سخر استاز شی زم شاگر چی لکہ حضرت عثمان غنی دنبی علیہ السلام زم دے حضرت علی صاحب دنبی علیہ السلام زم دے آنبی علیہ السلام سخر دے سخر استاز دے زم شاګر دے کلا کلا شاګر شاگر او زم استاد شي دېګه تداعيب خبر اخونېستي دا يات ساتي دين کي بالکل د شرم خبر اړوشتدینو چې زنانه دي او دا شيطان ډېر سخت مهنت کوي په موږ باندې چې خالق دې زما سپينه ګيره باندې تړه وې چې زما سپينه ګيره باندې سبق زکو په څه و شو کبه دا سپينه ګيره څنګه په قبر کې تبو جوجن چې خالق دې زما باندې تبو سپينه ګيره ها يوه ده او غ ب چې خا لکه زه اوس په سپین سره او په دی ما توغاکوونو باندې به زه سب و یم نو وای که په دغه ماتوغاونو په دغه سپین سر قبر آجائی آجائی دا په ق کې ته پوژ ته او وای چې زمانه ته اووس کې د اجیم اج ته و که ته وای خو دماه ته پوس کې نه نه نه نه دا دوکه ده دا دشیطان دوکه دا شیطان دو اوسه ده دا, دا, دا. دا, دا خبر خبره د نه وبائ د خپل کورون نه مدرسې جوړه او امید لرم که د دیې زنان دی او ګ زمونږ د قاری ممنې پهځې کې زنناانه وي خپل لونهونه زده کوي د خپل انګورانو زده کوي هزده کوي د خپل د کورون نه مدرسې جوړه کوي خپل نارېنو ته زده کوي کوشش په نارنو زیات و کوي تا طول الله مووقر کړله د دا سومره ددي محللي زنانانه را ځ نری نه نا خو چلو سار غو دا باانه پیش کوې چې سار زو او ما خوتن نا وخت رازو زنا نه ول بکار دي چې ما خوتن راشي ته او ته اوټه کې خایچ استاد را تا سبخو الله دې خوشاله کا و دي کې شرم نشتي زبا ته خیر دی. دې بوډو نه به ته پټ پټ خایما ما او ته به پټ پټ زنا نه د خپل دراز خبره د خپل خاون سره کوي کنه دا سبقم بس پراس کوي یو بل نه صبر خوان به کوي چې ذکر شو رو دا وچې د طریقې غواړي، طریقه تام غره واوري هر کار طریقې غواړي، زبادي نه نه په طریقې پوېګنو، راځنه چې تاسو اوس هغه ته وای چې چړیه سبق شروعو گاوي چې ها زستانه سبق شروعو غوا ما، اټی کاپيرا ته سبق نه شروعږي نه طریقې غواړي، خپو کلي طریقې باندې اول وته د دین د ذکرې اول د مونږ د ذکرې دا خبره ترې وشی بیا دا هغې نه بعد هغه ته وویللی شي چې ګوره موخ شته دی نو عمال الله وقاه کلهه نه ته و چې ال الله قاه ک ې م مدرسسه ته تو خوتللی نه شي په دی لکه چې دلته وړله رزه ګټللی او دا خو کو مذم کوللي د خیر دی زه به ته خیم شرم نه ې نو چې خ په پار محبت خ په طرریقاه په سرنی خبان دی او ته ووقودللی چې نه چې خیر را ته تاو او ورته وویللی شي چې ګوره نوبي سرات سلام عندما كان ابو بكر و حضرت عمر في النبي صلى الله عليه وسلم سخروا يوم سخروا بلهم سخروا خيوة سبق دينك شرم نشتی النبي صلى الله عليه وسلم ببئي دا حضرت عائشة صدقاء رضي الله تعالى عنها أغاد سمر مشارعان مشرانو مشارعان و زنانو استاذوا ويات لرئي فا دينك ازدقنك بالكول دا مگنه لكم سبق جدلتو لكي دا روزانا ربنا لك الحمد انا زم سبقو اے رب زم منګه صفاتونه د خدای تو په ستاده دي نو الله پاک دی پا پمکه هغه صلاحيت روت کی هر انسان له الله صلاحيت ورکړي قابلیت ورکړي خو د بعض انسان قابلیت په غلط زبان خرچ شي بعض انسانی دا غله خدای پاک دماغ ورکړي لیکن دا دماغ په سبه نه په غلط ځای استعمال شي په غلط فچونو کې استعمال شي په کارونو کې استعمال شي انسان لا دماغ ورکل دي هغه دماغ هغه هغه قابلیت هغه په دې ځای کې خرچ کې چې هغه بیکار ای یو لکه راټ ویډیو کو نو یو څړې ده هغه په ده باندې په پپړی باندې یو पुल ده کنه یو په پل, پل باندې خلک پوری او زیدو وبو د پاسه او بوده پاتې پړې رثې تړل دی واره سې د پاتاره باندې و دې بيوقفه خپل ټول دماغ او خپل ټول صلاحيت بدیواله کول چي د بدی د پات سبب و دا ودا الله بندا خپل صلاحيت توجوشته یو خبر مې زين الله راغله چې او خپل دماغ خپل قابلیت په دې باندې خرج کېدبه بدی پړې باندې ګرځم پهې پړې دپسهه ځم او دومره به په احتیا ظم چې کته اوبوتهونه غورېږم د زمه که دا قابلیت د په دقرآ لګولی و دا قابلیت د د نبی ل سرسلام په هاضي سوو د نبی سرسلام پهطرریقو لګولی ووي او پهقرآې خرچکړی ووي او دا قابلیت ی خپل پهدين باندې لګوللی و هغه پل چې الله پاک جوړکل دی چې غېنم دی پلی سرات چې هغه د ی یختتن نه د توې نه غ بانندې بیا وړی دو د پاه دا قابلیت په کار دی دا ده پارهل قابلیت په کار دی دا قابلیت په کار دی چې ته قرآ و دا په خپل عمل ک را ووللی پهل ټول قابلیت په سبانندې خرچکې په قرآن بانې خرچکې نه ته په هغه پول بانندې د قیامت پر اوړی د حدیث کې را ځي چې د سترکې پره کې بې ته وړی ولې کتته ې جانم دی بره دا پول دی د چې پدی باندې ویږي سو کوخه دوه کټه لړ جهنم ته ورده خبر صحیح ده نه مونږه قابلیت په څ کې لګو نور نور سيزونو کې زنان له زیاده قابلیت پدې لګي چروايد دا اني جنین نه دا په کون مندي کې ډېر ماهر ده مهنديانې لګي او دا کې یو هغه دي دا جنین چې دا دا ایوي بیوٹی پارلر ولا کولا ولغवाडी هغه خپل قابلیت خپل صلاحيت باغې کې څوک خپل قابلیت په یو څه کې لګي یو په بل څه کې لګي راځي چې د خپل قابلیت په څو لګو قران باندې ولګو چې په قران هم ولګو د الله په دی کتاب هم ولګو د موږ نه باندې الله یو قیمتي انسان جوړ کی نن زمنګ سبقو ربنا لك الحمد خبري مقصد می مداو چې دای سبق زده کولې دا یې داولې دا بل کده دې ځرا نه دي کده قاری مؤمن سي د مدرسې زنان دي سبق چې کله زوې ما درس ختم شي نو یو 15 منټه یې تارېږي 15 منټه یې تارېږي دوت وزرانا کې نه خپل سبق وتاوروي چې استادن سبق وې چربا لک الحمد اے رب زمنګا صفاتونه د خدای توپ ساده پر دی دا یو بل تاوروي چې خو یو 15 تاسو کې نه ستې لسلس پیرم زوت کو بیا یې خپل کورونو کې زوتوي په لور 34 زکوي خپل گاوندانو ته او ګور دا زمو د اخرت ګټه ده د اخرت ګټه ده د اخرت لپاره فکر دي الله دې دا, دا فکر مضبوط کړي زمونږه او الله دې اخرت سره زمو فکر پیدا کړي دعا به کوو ستاسو زنانو دعا درخواست کړلې څه بيماران دي دغه لپاره دعا وکي یو زنان سوال جواب کړل دي سو خو رشتہ دار دي په خور کې او وفات شړي یو بلې زنانو سوال جواب کړل دي دوی په کور کې څه ده نو نو او کتر شری په الله صلی الله علی محمد, محمد. محمد, محمد. و علی محمد کما صلی الله علی محمد و محمد کما بارک الله علی ابراهیم و علی ابراهیم بنک حمید د ټولو ګناہوں مااف کړي الله زمون د ټولو خطاینې مااف کړي الله تر واسه پوره چې زمون د لاڅ خو نه د ستر د غو نه د مزغونه د زړه الله زمون ست ستق سمغونه نشي د الله مغ معاف کي الله د قران درف کې دعا قبلي کي الله زمون دا لوی حجد دي لوی تمنا ده چ الله زمون ګناونه معاف کي الله زمون خدای نه معاف کي الله تر اوسه پورې زمون سمره خدای نه ګناونه شوي دي الله باغیمانه د معافی قلم را کاږي الله باغیمانه د معافی قلم را کاږي الله موږ متقیان پرېزگار کي الله مونږ متقين پرېځګاره کوي الله مونږ نیکانو خلکو ته ups کوي الله خلکو ته مپس الله مونږ دنیادارو خلکو ته مپس کوي الله خلکو ته مپس الله مونږ ups چا د مو چې د جابل اسونو کې قرآني الله مونږ ups کوي هغه چې د جابل اسونو کې ستا کتابي قرآني متقياني پرېځګاري الله زمونږ مخه قران تررفته کوي الله زمونږ مخه قران تررفته کوي الله د کوم ذرانو چې پر سره باندې ستاسو مجايز حاجات دی الله داغي حاجات پروري کی الله د چا بو کورونو کې سر کسمه پریشانی الله داغي پریشانې ختمه کی الله د چا څو خو رشتہداران وفات شي په دیني ذیو روزو کې د عالمانو ډېر جات وفات شو الله د سمرا خلق وفات شي دی الله ټولو بخي الله غ جان خيسته کی الله غ جان خيسته کی الله مغلم د مرگ د تیاری توفيق راکې الله من لم ده اخرت ته تیارې توفیق راکړي الله مونږ د قبر د عذاب نه وژته الله مونږ د اخرت د عذاب نه الله د اخرت په امتحانونو کې او د قبر په امتحانونو کې الله مونږ پاس کړي الله د قبر په حالاتو کې او د آخرت په حالاتو کې الله مونږ ته اسانیاں نه راوړي الله مونږ د اسانیاں نه راوړي الله خپل رحم وکړم فضل وکړم روانو کې الله څومره زنان چې د رضایي الله د قاری مؤمن څخه کور کې راځم کېږي الله دې ټول دنیا او آخرت خسته کې الله دې ټول دنیا او آخرت خسته کې الله دې کم زنانه پزرن باندې تک مجاهد حاجت الله تعالی پرکه الله که څوک چا الله تعالی حلال روزګار نصیب کړي الله که څوک د بچو د لاسه پریشانی الله بچو ته نیکان صالحان کړي الله که نه چا بچي نه وي الله نیکان صالحان بچي ورګي الله که څوک بیماراني الله تعالی شفای کامل جلور کړي الله چې کوم خلکو مجتهد دعاګانو نه نه کړی اګلری دي کړي دي کچ پټيلي بنونو باندې چاوي دي کاسي وير دي الله د چاجه څه قسمه مسلي الله د قران په خاطر الله داغي مسلې حل الله داغي پریشانې ختمي کړي الله موږ د شرک نه الله موږ د شرک نه الله موږ د دې تعويذونو نه و ده کفریات الله موږ د دې ریواجون الله زموږه طریقې زموږ جون د پیغمبر د طریقو مطابق کړي الله دا پیغمبر ته تیرې قوم مطابق کی الله که زموږ غمون دي ک خادیه لدی کدا جون تیروللی الله دا پیغمبر دا تریقو قوم مطابق کی الله دا رسول ریواجو نه موږ توبہگار کی الله دا زموږ مخه قران طرف ته کی الله چې کوم سېزونه موږ وختل الله غمرا کی الله چې کوم پرځړی کی دی الله غمرا کی الله نبی له سلام چې څومره د خیر دعاګانې وخت دي الله باغي کی زموږ برخه و کی الله نبی له سلام چې څومره د شرور د فتنو د فسادونو دشیرونونا پانا غختي اللہ منگم داغین پانا غارو منگ داغین و ساتی اللہ منگمانے پڑھ دیر آوا چی اللہ منگمانے پڑھ دیر آوا چی ربناتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرت حسنا وقینا عذاب النار اللہ محسن آقبتنا فی الومور کلیها واجرزا من خیزی الدنیا وعذاب الاخرہ صل اللہ تعالیٰ لاخیر خلکی